بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لامwenye Mungu mwingi wa rehema الرحمن <سؤال> kurehemu Arrahman Arrahman mwingi wa rehema allamal Qur'an amefundisha Qur'an khalaqal insana amemuumba mwanadamu allamahu albayana akamfundisha kubaini as-shamsu walqamaru bihisban mwezi huenda kwa hisabu wan najmu washajar yasjudan nami yenye kutambaa na miti inanyenyekea Wa samaa wa Na mbingu ameziinua na ameweka mizani alla tatghaw katika mizani waqimul Wa mizani kwa haki wala msifunje katika mizani wal arda wada ahali bali ameweka kwa ajili ya viumbe fiha fakihatun wan nakhlun dhatul akmam ummu ya wamatunda na mitende yenye mafumba wal habdul asfi war na nafaka kazenye makapi na rehani basi ni ipi katika nema za Mola wenu mlezi mnayeikanusha khalaqal insana min salsalin kal amemuomba mtu kwa udongo wakinamo wa kawaumba majini kwa ulimi wa moto Fabi ayi alai Basini ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha Rabbul wa Rabbul Mola mlezi wa mashariki mbili na magharibi mbili Fabi ayi alai bikumatukadhiban basini ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayekanusha marajal bahrain yaltaqiyan anaziendesha bahari mbili zikutane bainahuma barzakhun la yabghiyan yao kipo kizuizi zisinge liane basi ipi katika neema za Mwana wenu mlezi mnayoikanusha katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marjani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban basi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoi kanusha wala hul jawari masha'atu fil a'la na nivyake yeye hivi viendavyo baharini vilivyoundwa kama vilima. Fari ala, Basini ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha Allahu Akbar Allahu Akbar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 katika mpango wa kukariri kuna kopendeza kama inaviwafikia na haja kila moja katika hizo aya inawagonga hao wakanushaji kwa kuzikadhibisha kwao neema za Mwenyezi Mungu katika aya iliyo kabla yake Arrahman, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma amemfundisha mwanadamu kur'ani na kaifanya iwe nyepesi kwake kuisoma na kuifahamu Ye yeah, ye yeah, amemumba mwanadamu na kumfunza kubainisha kudhihirisha ya nafsi yake kinyume na makhluk wengineyo. Najua na mwezi zinakwenda katika njia zake za mbinguni kwa mujibu wa isabu na vipimo visiyokuenda pogo. Aya hii tukufu inataja mwendo wa jua na mwezi kwa kufuata nidhamu madhubuti tangu Mwenyezi Mungu mtukufu alipoumba wala haukujulikana mpango huu madhubuti la karibuni kiasi ya miaka miatatu iliyopita hapo ndipo ilipodhihiri kuwa mwendo wa yuha, kama unavyoonekana kuzunguka ardhi na mwezi kuzunguka ardhi nyendo hizo zinatimia kwa vipimo vya falaki kufuata kanuni za mvuto na hizo ni za ndani kabisa nafasa kwa mtarafu ya mwezi na mimea isiyo na vigogo na miti inosimama juu ya vigogo vyake yote hiyo ina mti na kunyenyekea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kila kwao na mbingu ameziumba kukuziweka juu na akaweka waadilifu ili mipaka isikiukwe nawekeni mizani kwa uadilifu katika kila muamala wenu wala msipunguze mizani na ardhi ameijua wala miwachatikia viumbe wanafirike kwayo katika arudhi ya matunda ya namna nyingi na imo mitende ambayo ina mafumba ambayo ndani yake ndiyo imo ya hizo tende na katika arudhi zepo na fakazi nyama kapi hiyo ni riziki na wanyama wenu na humo pia ipo mimea yenye harufu nzuri nzuri neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ambayo nyinyi mkunde mawili watu na majini na ikata Ameumba jinsi ya kiutu kwa udongo mkavu siochomwa kama wa fyungu. Na ameumba jinsi ya kijini kutokana na ndimi za moto. Basi neema ipi? Katika neema za Mola wenu mlezi ambayo mnaikataa. Mola mlezi wa matokeo mawili ya juwa na Mola mlezi wa macho ya mawili. Yaweza kuwa hapa makusudio yake ni matokeo mawili ya jua na mwezi na macho ya mawili ya juwa na mwezi. Na hivyo inashiria muujiza wa usiku na muujiza wa mchana Tazama pia maoni ya Wataalamu juu ya 71 72 na tatu katika sura at-Tawrat inayoanzia kwa kauli yake mtukufu Sema maoneji kama Mwenyezi Mungu akiufanya usiku kukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama Nayafaa pia kwa aya hiyo inashiria wa peke yake Nao ndilo tegemeo la maisha katika sayari hii ya ardhi. Na hapo maksudio yake ni kuchomoza na kucho kwa kesi kwa baridi na kuchomoza na kucho kwa kesi kwa joto. Na hivyo ndivyo ilivyofasiri wengi. Kuonekana huku ni kwa sababu ya kuinama msumari kati wa mzunguko wa ardhi kwa mnasaba baa walizunguka jua kwa kiasi ya daraja ya 150, kwa hivyo nusu ya kaskazini ya dunia kwa mfano ina upande wa jua wakati wa joto basi mchana huwa mrefu na usiku huwa mfupi mpaka ufikiliwe mwisho wake hapo jua huchomoza mwisho wao umbali kaskazini na huchwa hivyo vile vile jua huanza kurejea kusini kidogo, kidogo kidogo kila siku mpaka nifike kati ya dunia na mashariki na magharibi ya kweli tena nuso hii kaskazini uzili kuinama na kulia chajua. jua na usiku huwa mrefu na mchana huwa mfupi na kuonekana jua linaendelea kusini zaidi mpaka kufikia ukomo wa kusini na kisha ya tena kaskazini siku baada ya siku mpaka nifike katikati tena kwenye mashariki na magharibi ya kweli kweli sehemu ya kusini ya dunia inakuwa kinyume cha hivyo na haya yanaonekana uzidi kudhihiri kila ukenda kaskazini zaidi na kusini zaidi na hapana shaka kuwa mpango huu wa hikma ni kwa maslaha ya hali za maisha ya juu ya dunia kwani kutokana na hayo ndio inapatikana misimu mbalimbali na kwa hivyo miongo ya kulima na kuvuna na mambo yote leonekana yanayoonekana katika maisha ya wanyama na mimea basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoykanusha Mwenyezi Mungu anazipeleka bahari mbili ya maji matamu na maji ya chumvi yanakaribiana bali anakusanya ya hasa juu yao lakini baina yao kipo kizuizi kwa ya Mwenyezi Mungu kinachozuia yasichanganyikane basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoyakata Humo hutoka lulu na marijani ninazoifanya kuwa ni pambo na kunivaa. tazama maoni wataalamu juu ya aya mbili katika surati faati sura ya 35 aya 12 basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnaoikataa na yake yeye majahazi yaliyoundwa kwa mikono yenu yanayokenda baharini makubwa ya juu kama milima basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ikataa.